și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru iubiții ascultători programul numărul L031 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul cuvântului de astăzi începe pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, cu versetul 25 de la Luca la capitolul 2, asupra căruia am avut deja ceva gânduri în lecțiunea precedentă, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din lucrarea, dar el a fost lepros. Cercetând capitolele 13 și 14 din cartea Leviticului, a treia carte a lui Moise, am observat în lecțiunea precedentă că Leprosul, după ce era curățit, trebuia să spele hainele și, în mod special, am citit lecțiunea trecută despre spălarea lui în apă. Aceasta era o imagine, așa după cum s-a arătat a spălării păcătosului prin sângele Domnului Hristos după care datoria lui este acum să se spele în apă, adică cercetând cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi să înlăture din viața lui tot ceea ce este vechi tot ceea ce aparține sistemului lui de gândire și de viață din trecut. Așadar, întrucât această grijă ne însățește în toate zile vieții noastre pe Pământ vom mai avea câteva gânduri în legătură cu aceasta în lecțiunea de astăzi. Spre exemplu în Eclesiastul, la capitolul 10, cu versetul 1, citim: Muștele moarte strică și acresc un negustorului de parfumuri. Tot așa puțină nebunie, birui, înțelepciunea și cinstea. Într-adevăr, iubit, ascultători, în această ordine de idei trebuie să dispară acel farmec natural atât de mult iubit de această lume, ca și strălucitoarea artă a distracției. Sfânta scriptură ne îndeamnă mereu la chipzuință și seriozitate. Vă rog, dacă aveți la îndemână un creion și o hârtie, să notați următoarele locuri din Noul Testament, pentru că acestea privesc viața noastră practică de fiecare zi. Cu privire la aceasta, putem citi 1 Tesaloniceni capitolul 5, cu versetul 8, după aceea 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15, capitolul 3, versetul 2, și 8, și 11. Mai putem vedea apoi la epistola lui Pavel către Tit, capitolul 1 cu versetul 8 și capitolul 2 cu versetul 12. Repet, 1 Tesaloniceni 5, 8, 1 Timotei 2, 15, 1 Timotei 3, 2, 8 și 11, Tit 1, 8, 2 și 12. Pentru Duhul care se hrănește din Sfânta Scriptură, sunt actuale aceste capitole ale Noului Testament care vorbesc despre nevoia curățirii și care corespund cu spălarea hainelor leprosului. Noi simțim că aceste adevăruri însemnate nu sunt adeverite în practică așa cum ar trebui. Privim cu mirare lucrările Harului Lui Dumnezeu care curățește pe leprosul sărman, care la rândul său nu poate face cel mai mic lucru pentru vindecarea sa. Deseori suntem înceți și lăsători în misiunea noastră de a ne îmbăia și a ne rade. Și dacă totuși avem o cunoștință de cele ce l-au costat pe Domnul nostru pentru a ne curăți, putem să facem noi mai puțin decât a căuta să fim plăcuți atâta vreme cât ne aflăm aici pe pământ? După ce stropirea lui cu sânge l-a costat atât de mult, Vom plăti noi mai puțin când de vorba să ne spălăm doar cu apă? Adică să ne potrivim mersul vieții noastre pe pământ după Scriptură? De aceea nu greșim dacă repetăm că de la primul verset până la versetul 7 din Leviticul leprosul nu face nimic. El nu face altceva decât vine la preot cu lepra și necurăția sa. Totul, absolut totul este îndeplinit de către altcineva. Acum însă, în clipa când preotul declară curat și lasă pasărea liberă, leprosul care înaintea lui Dumnezeu este deja curat, trebuie să aducă și el ceva. Și anume, după cum Domnul i-a curățat partea dinăuntru, el trebuie să-și curețe partea din afară, după cuvântul lui Dumnezeu, prin mijlocirea și numai prin puterea Duhului Sfânt, prin rugăciune și veghere zilnică. Aceste două aspecte sunt relatate cu o claritate uimitoare în epistola lui Pavel, scrisă către Tit, la capitolul 3, cu versetul 4, 5 și 8. Le citim. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui față de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele pe care noi le-am făcut în dreptate, ci pentru îndurarea Sa prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să stărui cu tărie asupra acestor lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din în fapte bune. Aceste lucruri sunt bune și de folos pentru oameni. Așadar, am citit Epistola lui Pavel Cătretit, capitolul 3, versetele 4, 5 și 8. Cuvântul, iubiți ascultători, este sigur și trebuie să stăm bine întemeiați pe aceste adevăruri, iar aceia care au crezut în Dumnezeu trebuie să se îngrijească de practicarea faptelor bune. Să privim de mai multe ori la aceste cuvinte. Scrie cuvântul așa. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi, încă în lume vă supuneți la porunci? Deci, dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Versetele acestea. Sunt citate din Epistola către Coloseni, capitolul 2, cu versetul 20 și capitolul 3, cu versetele 1 până la 4. Venind înapoi la cazul leprosului, pasărea cea curată nu a făcut nimic ca să fie condamnată la moarte. Nu avea nicio greșeală sau necurăție și totuși a murit în locul leprosului. În fața lui Dumnezeu, leprosul merită moartea cu toate că el trăia, era mort. În ochii lui Dumnezeu, leprosul a murit odată cu acea pasăre, dar a înviat odată cu pasărea vie. Acestea ne vorbesc clar de învierea lui Hristos. Leprosul curățit este un om care are o viață nouă. Dumnezeu ne vede morți în ce privește viața noastră veche și în viața acum în Hristos, cu privire la viața nouă primită din el, deci făpturi noi, care posedă o viață cu totul nouă. Tot în epistola către Coloseni, la capitolul 3, unde am citit versetul 3, spune căci voi ați murit, deci este vorba de viața noastră veche, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos a murit, am murit și eu, leprosul, odată cu el, și când Hristos a înviat, am înviat și eu cu el. Când Isus a mers în cer, a luat și viața mea și a ascuns-o acolo cu el în Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem episodul de aici pentru astăzi, mulțumindu-i Domnului Dumnezeu pentru acest plan minunat și tainic de răscumpărare. Te rugăm, ajută-ne, Doamne Isuse, să primim și astăzi odată mai mult vestea ta cea bună, să mulțumim pentru curățirea care ne-ai făcut-o cu sânge și să învățăm de astăzi înainte mai mult să aplicăm și noi curățirea cu cuvântul tău aplicându-l vieții noastre. Amin. Vreau să fiu Nu crește niște niște niște niște niște niște niște niște niște A da, iubiți ascultători, aceasta este datoria noastră. După ce Domnul ne-a făcut spălarea cu sângele Său, care l-a costat viața Lui, noi în fiecare zi trebuie să facem spălarea cu apă a Cuvântului Lui Dumnezeu, adică sub călăuzirea și îndrumarea și prin puterea aceleași duh care ne s-a făcut spălarea cu sânge, să aplicăm Cuvântul Lui Dumnezeu vieții noastre în fiecare zi, dimineața, la amiază și seara, pentru ca Domnul să ne facă curați și în afară, după cum suntem curați înăuntru, pentru ca cei din jurul nostru să poată vedea curățirea lăuntrică făcută de Domnul Hristos. Ne aflăm așadar cu studiul nostru, după cum am anunțat în deschidere, la versetul 25 din capitolul 2 de la Luca, în care se vorbește despre Simeon, bătrânul Simeon, care atunci când Domnul Iisus a fost adus la templu ca un prung, l-a luat în brațe, l-a binecuvântat și a spus, Slobozește, Doamne, în pace pe robul tău, căci a văzut ochii lui mântuirea lui Dumnezeu. Cine era acest Simeon? Nu știm, așa după cum nu știm nici cine era tainicul Melchisedec. Putem să observăm însă că un om care se teme cu adevărat de Dumnezeu dovedește acest lucru prin faptul că el cercetează cuvântul lui Dumnezeu, îl trăiește și îl propovăduiește. Iată, deci, pe Simeon, îndeplinind ceea ce am citit cu câteva minute mai înainte, spălarea cu apă, adică el cerceta cuvântul și îl aplica vieții sare și îl credea. Deci Simeon era un cercetător adânc al scripturilor, din această cercetare sub călăuzirea Duhului Sfânt, a înțeles el marele adevăr al venirii Mesiei, de aceea și aștepta în templu împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Vedeți, credința ascultătoare nu este înșelată niciodată. Când vii la templu, adică la casa lui Dumnezeu mânat de Duhul Sfânt, când ai o viață sfântă, niciodată nu vin zadar. Totdeauna se întâmplă lucruri mari cu tine. Se spune deci despre Simeon că aștepta mângăierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Credința lui Simeon a rodit în el o viață sfântă și temătoare de Dumnezeu, iar această viață i-a fost răsplătită cu vederea Mesiei. Ascultarea de Dumnezeu și sfințenia, care se capătă prin spălarea cu apa cuvântului lui Dumnezeu zilnică, acestea sunt condiții puse de Dumnezeu pentru cel care dorește să pătrundă în tainele adevărului. Ascultarea și sfințenia niciodată nu așteaptă în zadar. Simeon aștepta mântuirea lui Israel, care avea să fie prin Mesia. Peste el era Duhul Sfânt, de aceea putea să aștepte în liniște și în siguranță. Când alți de dor, aștepți cum trebuie. Fecioarele care aveau candelele aprinse de lumină și foc, așteptau cum trebuie pe mire. Simeon stătea în templu așteptând pe Mesia. Nu templu și nici lucrurile din templu nu-l interesau, ci ascultați, mesia era dorul lui. Când aștepți pe Cristos, când El îți aprinde dorul ființei tale, atunci nici lucrurile, nici locurile nu-ți mai leagă inima. Ești liber de toate pentru că ești legat numai de Cristos. Dragul meu, e o întrebare bună. Cine-ți leagă inima ta și ce aștepți tu în viața aceasta trecătoare? ferice de tine dacă aștepți pe Cristos cu candela vieții tale aprinsă de focul dragostei și al Sfințenii, cercetând cuvântul Lui, rugându-te, veghind și slăvindu pe El. Să știi, iubitule, orice altă așteptare, în afară de așteptarea Domnului Hristos, îți va aduce numai deziluzii, amărăciune și ruină, pentru că potrivit cuvântului Lui Dumnezeu, Pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Hristos însă rămâne în veci, slăvit fie numele, de aceea, dacă așteptarea ta este pentru Hristos, vei fi fericit, nu numai în veșnicii, dar chiar și aici pe pământ. Vom citi acum versetul 26, însă pentru o mai bună legătură, îl citim împreună cu versetul 25 de la Luca, capitolul 2. Citim.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 Iubiți ascultători, să știți, îl va găsi, chiar dacă la început l-ar căuta pe căi greșite. Important e dacă îl cauți. Dumnezeu prețuiește căutarea sinceră a omului și de aceea nu îl va lăsa în rătăcire. La vremea potrivită, îl va zmulge din orice cale vrăjmașă. Dacă ne gândim la asutașul Corneliu din faptele Apostolului, capitolul 10, am văzut cum și el căuta pe Domnul Isus prin faptele bune pe care le făcea, dar pentru că această căutare a lui era sinceră după Dumnezeu, el în bunătatea lui cea mare, trimite un înger și îi spune, Cornelie, mie îmi place ce faci tu, sunt lucruri frumoase și bune, dar uite ce este, prin astea nu poți căpăta mântuirea. Trebuie să te duci la Petru, apostolul meu, și el îți va spune ce trebuie să faci dacă vrei să capeți mântuirea. Și după cum ne amintim, Apostolul Petru a venit și a propovăduit mântuirea care se capătă numai în Domnul Isus Hristos. După ce stropirea cu sângea Domnului Hristos a făcut în viața lui, după aceea, milostenile, rugăciunile și faptele bune pe care le făcea din starea aceasta de curăție, acum care i-a dat-o Hristos, ajungeau la cer și erau puse în seama lui. Simeon, venind înapoi la versetul nostru, dorea fierbinte să-l vadă pe Mesia și Dumnezeu i-a împlinit dorința. El ducea o viață curată și temătoare de Dumnezeu, condiție potrivită pentru primirea adevărului. Citim la Matei 5 cu versetul 8, Ferice de cei cu inima curată, adică inima deschisă înaintea Domnului, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Așa spune Domnul Isus. Simeon, nu din curiozitate firească dorea să vadă pe Hristosul Domnului, ci pentru ca să îi se închine, să-l mărturisească și să se bucure privind mântuirea și mângâierea poporului Israel. El dorea pe Hristosul Domnului, adică pe adevăratul Hristos, căci vor fi existat și Hristos mincinoși, așa cum sunt și astăzi, Dumnezeu vedem că i-a împlinit cu prisosință dorința arătându-i pe Hristosul cel adevărat. Oricine caută adevărul cu gând ca să-l mărturisească va găsi adevărul. Dumnezeu cercetează adâncurile inimii omului și vede care sunt pornirile, care sunt intențiile ei tainice și ascunse. Acelor la care sunt vicleni care urmăresc numai un câștig mărșa să-și facă o profesie din propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, care urmăresc ca prin asta să aibă și ei o slavă de șartă, de pe urma tainelor sfinte, acestora Dumnezeu nu le îngăduie descoperirea lor. Simeon, după cum era și numele, Simeon înseamnă ascultare, așa era și viața. El urmărea de aproape împlinirea voiei lui Dumnezeu, nu să câștige niște bani. Nu să aibă o cinste printre oameni să fie slăvi de oameni ca nu știu ce, de pe urma tainelor sfinte, ci el urmărea numai și numai împlinirea voiei lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a și dat harul să vadă cu ochii trupești pe Mesia cel mult așteptat. Ne spune versetul că Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Deci nu pe oarecare Hristos din grămada de Hristos mincinoși, ci pe Hristosul Domnului. Frații mei, trebuie să știm. Tot ce trebuie să cunoaștem, vom ajunge să cunoaștem dacă suntem călăuziți de Duhul ascultării și supunerii față de voia lui Dumnezeu. Avem marea datorie față de sufletele care ne înconjoară și care nu-L cunosc pe Mântuitorul, să le netezim calea spre El printr-o viață noastră sfântă și evlavioasă, plină de ascultare și supunere față de Cuvântul Lui Dumnezeu. În versetul 27, ni se descrie cele ce au urmat după ce Simeon a primit înștiințarea. Să citim versetul. El, adică Simeon, a venit în templu mâna de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus Ca să împlinească cu privire la el ce poruncia legea Acesta e versetul 27 Haideți acum să vedem câteva gânduri și pe marginea acestui verset Niciun pas să nu faci, iubitule, ascultător nicio hotărâre să nu iei Și nicio vorbă să nu spui Dacă nu ești mânat de Duhul Sfânt Aceasta e datoria ta și a mea la lui Dumnezeu, fratele meu, mâna de Duhul Sfânt poți să te duci și în pustie, dar fără călăuzirea lui să nu mergi nici în templu. Tot ceea ce se face fără în afara călăuzirea Duhului Sfânt duce numai la rău și la pagube duhovnicești. După cum vedem, Simeon, mâna de Duhul Sfânt a venit în templu. Și aici s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos. Oriunde te mână Duhul Sfânt, întâlnești pe Hristos. Aceasta e lucrarea Lui. Însuși Domnul Isus Hristos ne spune prin cuvintele Apostolului Ioan la capitolul 16, cu versetul 14, vorbind despre Duhul Sfânt, Domnul Isus spune, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci aceasta este misiunea expresă a Duhului Sfânt, să ne-l descopere pe Hristos. Câtă încredere trebuie să avem noi în Duhul Sfânt în călăuzirea Lui? El ne-a fost dat de Dumnezeu ca să fie puterea și mângâierea noastră în tot timpul pe pământ. Nu să ne certăm între noi pe teorii asupra Duhului Sfânt. Nu! Duhul Sfânt ne-a fost dat să ne aducă pe toți la pace, să ne facă una în Hristos și să ne călăuzească în descoperirea Lui Hristos, să ne călăuzească în descoperirea Cuvântului Său, pe care trebuie să-L aplicăm așa cum vorbeam la începutul lecțiunei, ca o spălare cu apă a sufletelor noastre. Duhul Sfânt lucrează în oameni în chipuri diferite. Spre exemplu, în Elisaveta, în mama lui Ioan Bătezătoru și Zaharia, a lucrat prin vedenie. La Simeon a lucrat prin rugăciune. Domnul i-a răspuns la rugăciune că el era un om al rugăciunii. Dar, oricum ar fi, lucrarea Duhului Sfânt are în vedere totdeauna pe Hristos. Aceasta este misiunea lui. El nu se vestește pe sine, ci pe Domnul Hristos. Aceasta este ținta sa. Așa cum am citit la Ioan 16 14. El mă va proslăvi, spune Domnul Iisus despre Duhul Sfânt, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Aceasta este misiunea Duhului Sfânt. Cine are urechi de auzit, sau audă Când o lucrare pretinsă a fi făcută de Duhul Sfânt nu duce direct la Hristos, ci duce la ceartă, la discuții, la dezbinări, când nu duce la tot ceea ce este Hristos, să știi, acela nu este Duhul Sfânt, ci este mincinoasă. Hristos este pace, bunătate, dragoste și bucurie. Orice activitate care duce la pace, la dragoste, la sfințenie, la bucurie în Hristos, este Duhul lui Christos. Cel care a primit cu adevărat, prin credință pe Domnul Isus ca Mântuitor personal, a primit și Duhul Sfânt în aceeași clipă. Domnul Iisus nu intră într-o inimă fără Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu se apropie de niciun păcătos fără Hristos și jertfa Lui de pe cruce. Lucrul acesta este limpede și clar după versetul care ni se spune că numai Duhul Sfânt poate descoperi pe Hristos oamenilor. Unde a intrat Hristos răscumpărătorul, A intrat și Duhul Sfânt. Pentru că potrivit versetului amintit, Hristos nu poate fi descoperit decât prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îi face drum, dacă putem să spunem așa, căci Duhul Sfânt este acela care face lucrarea tainică a nașterii din nou, după cum găsim la Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Iar cel care este născut din nou, este născut complet, nu-i mai lipsește nimic, el este născut din Duhul Sfânt și apoi poate să cunoască în continuare Viața Sfântă împreună cu Hristos. El are și iertarea păcatelor și ungerea Duhului Sfânt deodată. Urmează numai creșterea și desăvârșirea care se fac treptat cu fiecare zi ce trece, aplicându-se curățirea cu apă a Cuvântului Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lumina sa, care ne-o dă la timp și pentru lucrarea pe care a început-o în noi și pe care o va duce la bun sfârșit. În versetul 28, Ni se arată ce a făcut Simeon când a dat cu ochii de prunc. Să vedem. Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis. Vedeți, pe Domnul Sus trebuie nu numai să-l privești de la oarecare distanță, ci trebuie să-l iei în brațe și să-l simți, să ți-l însușești. Atunci ai cu adevărat folos de el și el de tine. Credința care nu ia pe Isus în brațe în inimă, nu-i credința cea dreaptă și ea nu face nicio schimbare în om. Îl lasă în starea lui veche de păcat. Credința cea dreaptă se dovedește prin ascultarea de Dumnezeu și de adevărul Lui. Simeon, deci, l-a luat în brațe. În numele Simeon s-a mai spus înseamnă ascultare. Deci, credința ascultătoare ia în brațe pe Domnul Isus. Pentru că această credință este singura credință adevărată, ea este cea care este dată de Dumnezeu tuturor sfinților, după cum citim la Iuda, versetul 3. Mai întâi Domnul Iisus ne-a luat în brațe, înainte de întemeierea lumii, cum găsim scris la cu 3. Dragostea Lui este cea care ne-a căutat întâi, după cum citim la 1 Ioan 4,9 și 10, și abia după aceea, pentru că am fost luați de el în brațe întâi, pentru că el ne-a iubit mai întâi, apoi l-am luat și noi, și săi, în brațe pe el. Simeon, deci, l-a luat în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu. Dumnezeu este atât de mare încât nu-l poate cuprinde întreg Universul. Dar iată că îi place să fie luat în brațe. Și atunci se face mic. Da. Iubiților, lui Dumnezeu îi place să fie luat în brațe, îi place să fie mângâiat și dacă nu e prea îndrăznesc cuvântul, îi place să te joci drăgăstos cu el. După ce Simion a luat în brațe pe Mesia, a binecuvântat pe Dumnezeu. Într-adevăr, numai atunci când simți bătăile inimii marelui răscumpărător Iisus Hristos, îți dai seama de marele dar al dragostei lui Dumnezeu, dat omenirii căzute pentru mântuirea ei. Atunci nu poți face altceva decât să binecuvintezi pe Dumnezeu. Cea mai mare binecuvântare a lui Dumnezeu este fiul său pe care l-a dat ca preț de răscumpărare pentru noi. Dragul meu, ai luat un brațe în inimă prin credință pe Mântuitorul sus? Numai când îl vei fi luat în inima ta vei fi mântuit și fericit, numai atunci ești cu adevărat creștin. Dorind ca toți cei care am participat la ascultarea mesajului cuvântului lui Dumnezeu să fim cei care l-am luat în inima noastră pe Domnul Hristos, anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului L031 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Fie ca noi toți care am auzit, să-L luăm în inima noastră pe Domnul Hristos și să-L lăudăm pe Dumnezeu prin viața și trăirea noastră sfântă. Amin.